Планината Беше един от тези светли дни в планината, каквито се случват само няколко през годината. Ние ги наричаме празници на природата. В такъв един ден ние седяхме с нашия обичан учител горе на върха на размишлението. Пред нас се разкриваше гледка, тъй мощна и величествена, че спираше дъха Веригата на рупите се откоряваше в прозрачния въздух със своите странни, недостъпни върхове. Днес те изглеждаха по-големи по-близки от всякога. Зад тях се виждаше мусала, а в далечините се губеха многобройните върхове на родопите. Ние бяхме насядали около учителя на една от малките тревистите раси и съзерцавахме планинския свят. В душите ни възникваха много въпроси и мълчаливо очакваха отговор. Като посочи чудната гледка, учителя каза Всички тези форми са направени от други същества, и сега вие се ползвате. Тези форми тук са работени в течение на милионни години. Това е за онзи, който разбира. Господ е турил всеки камък на мястото му. Колко същества и колко време са работили за да направят нещо подобно на тая гледка, която виждаме. Не са работили хора, а високо същества, които не са грешали. Като гледам тези места, виждам колко труд са употребили ангелите тук. Напредналите същества са работили тук по един велик план. Това е грандиозен строеж. Строенето на тези планини от разумни същества, това е цяла история. Каква разумност се крие сега в тази затворена книга? Като дойде човек на земята, трябва да е съсредоточен и да знае, че всичко е закономерно. Той трябва да вземе всичко предвид, но да не се безпокои. Онези, които са строили тази местност, са строили за разумните хора. Когато някой човек пише книга, не я пише за глупавите, а за умните, Вятърът вее за вас. Реките текат за вас. Слънцето грае за вас. Земята е построена от същества, които са завършили своята еволюция. И като последна задача им е било дадено да създадат Земята. Като са им дали всички материали. Във всички форми, които са направени, те са вложили своите идеи, своите мисли. Затова ние изпитваме особена приятност, когато се намираме сред природата. Когато сме в досек с камъните, цветята, езерата, ние се свързваме с идеите на напредналите същества и с самите тях. Земята не е завършила още своето развитие. Върху нея сега работят и ще работят още върху нейния строеж тези съвършени същества. Нашата задача в бъдеще ще бъде да продължим работата им. Понеже ние вървим по техните стъпки. Колко работници имат тук? Тук идват милиарди работници които работят и сега. Те са строили дезарата. Ако речем да приказваме по този начин, някой ще помисли, че това са приказки от 1001 нощ. Рупите са непристъпни. Там живеят възвишени, напреднали същества. Някой може да мисли, че като отиде и на рупите, може да яде и да пие, и да има обикновени мисли. Тези места за онези, които мислят за Бога. Моисей, като дойде при горящата капина чу глас, изуй обущата си, защото мястото, на което стоиш, е свято. Моисей научи, че има свещени места. И тук има свещени места. Свещените места са опасни. Ако идеш там и не си подготвен, ще се случи някое нещастие. За там човек трябва да е подготвен. Далеч са тези свещени места, но ако някой попадне там, да има предвид. По-хубаво е, че са по-далеч. Ако едно напреднало същество е далеч 9 милиона километра, за 30 секунди може да дойде при тебе. Човек не трябва да се смущава, но да работи. Животът е велика работа, в която всички вземат участие. Всеки човек, доколкото работи, участва в великата работа на природата. Ако ви се отворят сега очите, ще видите тук пред себе си един друг свят. Земята е една затворена книга. Колко неща има написани в нея. Неизчерпаями богатства съдържа тя. На днешната беседа на молитвения връх имаше много приятели от невидимия свят. Те дойдоха при вас и вие не ги познахте. Съществата, които живеят тук, имат свои центрове. Там човешки крак почти не е стъпвал. Тук има места, дето са стъпили ангели. Тези места са невидими. Тях фотография не ги хваща. Тези места са етерни. Тези центрове остават неизвестни. Те са свързани с други, по-висши центрове. В България може да се внесе култура, понеже теренат съдейства. В Египет, за да се внесе култура, трябваше да се построят пирамидите. Върху тях почива египетската култура. Като нямаха високи места, египтяните ги създадоха за да имат по този начин трансформатори на космическите енергии, които идат към Земята от всемира. Планинските върхове възприемат космическите енергии, които идат към Земята, трансформират ги и ги разпространяват навсякъде. Има специфични места, дето може да добиете специфични енергии. Всяка част на планината е свързана с една разумна сила в природата. И като се качите на един висок връх, ще се свържете с разумното в природата. Като се качите на един висок връх, помислете си каква служба изпълнява той. Какво предназначение има езерото си има предназначение, колкото и да е малко. Мусала е главата, рупите са черния дроб, а седемте, Рилски езера, съответстват на сърцето. Като гледам тези канари, Чета как са живели хората в миналите епохи. Какви чудновати истории, какви религиозни приключения е имало тук. Какви адепти са минали през тези места. Този масив между Олимп, Шар и Рила е бил голям. Той е бил над 10 000 метра висок. Целият този масив е бил Олимп, място на боговете. Мусала е бил връх с височина 7-8 метра. Мусала е мястото, дето няма никакви отайки. Значи не е бил под морето никога. Едно време тук на Балканите е имало тропически климат. Родопският масив е бил център на разумните сили, които са работили. Той е бил опорна точка за тяхната строителна дейност. Тук е имало ложа на всемирното бяло братство от дълбока древност. Някои планини се снишават и след много хиляди години ще бъдат равнини полета а вместо тях ще се издигнат нови планини. Старите планини ще станат полета, а старите полета – планини. Тази почва, която е под водата, ще излезе. Сега се приготовлява един нов континент за новата раса. След време ще спре това спадане и ще започне пак повдигане.